בעזרת השם נתברך, ספר כוכבי אור, המשך, חלק שלישי, חכמה ובינה. הקדמה, הקדמה לחלק שלישי הנקרא בשם חכמה ובינה. מודעת זאת בכל הארץ, כי אמנם לא קם נביאות בישראל כמשה, אבל הוא בעצמו עוד יקום לגאולנו גם מהגלות הזה, כי משיח דה משה, או על אודות שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה פסוק שלח נביעד תשלח יודע אני שאיני גואלם לעתיד. הבט נא הוא רואה מה שמובא בשיחות תרן בסימן נ"ד מעניין גלגולים. מובא גם בשאר ספרי אמת שאין הנשמה מתגלגלת פעם שנייה כמו שהייתה רק זאת הנפש אם זה הרוח וכו'. כי בזה תבין כי לא יסתרו זה את זה מאמרי חכמינו ז"ל האלה וגם מקראות שבפרשת שופטים, נביא בקרבך מאחיך כמוני יקים לך וכו', נביא אקים להם מקרבכם כמוך וכו', אשרי דברי גם הם יתבהרו על הגואל העתיד להיות, ובדבר זה גם הם על מקומם יבואו בשלום. ומה שהיה הוא בעצמו שיהיה ביתר שאת ויתר אז. כי בו יבוא ברינה גם בשער החמישים, וישיג אותו בשלמות עצום ונשגב, עד שלא ירד עוד מאיתו. מ"ז, הוספה, כי אף על פי שגם בעת מתן תורה, השיג אותו בסוד, ומשה עלה אל האלוקים, אבל תכף בסוף הארבעים ירד מאיתו, כמומז בפסוק, לך רד כי שיחת עמך, ולא השיגו עוד כל ימי חייו. וכי לעולמי אדון נצח נצחים יעלה ויתענק בו במדרגה אחר מדרגה דן חקר. ועתה, כפי אשר נודע הדבר אשר דיבר רבנו ז"ל בעת אשר גילה את המאמר המובא בליקוטי מורן תניאנה סימן כ"ח, דע שיש חילוקים מנה וכו', ומורנו רבינתן זצ"ל מעוצם הרגשו, בזקות לבבו, את עומק נוראות דבריו, עד כי בערו בקרבו כלעבת שלעבת ממש, לא יכול להתאפק. ונתן את קולו בפני כל הניצבים עליו, אולי כך הוא הפירוש מה שאמרו חז"ל, אין בן דוד בא אלא בהסך הדת, היינו, שיהיה בעולם, ולא ידעו כי כבר הוא וכולי. ורבנו ז"ל גילה את עיניו והראה לו, רב נחמן אמר, כן, אימין חיה אנא, מ"ח או שפה, ובגמרא הייתה כגון אנא. כמדומה לי, מעת אשר שמעתי בעל פה את עניין הזה שרבנו ז"ל סיים, אז אנא הוא. ועתה מאלנו נדע ונבין פחות מטיפה מן הים במה שנקרא בשם נחל נובע מקור חוכמה. הוספה, כמובן בביאור מאמרו הקדוש שבחיי מוהרן בסיפור נסיעתו לאומן באות ה' ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה וכו'. שזהו השם של מידת הבינה כידוע ליודעי כן. כי אם רבות בנות עשו חיל להשיג השגות הנמשכות מאיתה וממידת החוכמה וכו', אבל להידבק ולהיכלל בה בתכלית השלמות שאין אחריו שלמות, לא יקום עוד בישראל זולת העלית על כולנה, כידוע ומובן כל זה בספרי אמת. ואנוכי אני בדעת, בשומעי ובהבינותי כל זה, תמכתי את עדותי בפקודת רבנו אשר פקד וציווה על כל אחד לחדש בתורת מקום שיד שכלו מגעת, וסבותי את לבי לתור ולחפש בכל הדברים הרומזים על ביניי לה. ונשאתי את עיניי ואראה ברובם ככולם מרומז ונסתר כבוד שמו של רבנו זה על הקדוש והנורא בדרך מספר ומניין כאשר הצבתי אותם לעיניך זה אחר זה. נ. הוספה עיין בהשיחות הר"ן באות מ"ד שכל אדם ואדם מרומז בשמו כל עניינו ובחינתו ובזה תבין גודל ועוצם נוראות ונשגבות שמות הצדיקים אשר בהזכרתם לבד יכולים להביא שינוי במעשה בראשית לשנות הטבע לטובה, כמובן בספר א' ב', חלק ב' או צ' סימן חף. גם אין בליקוטי מוהר"ן סימן מ"א, מה שכתב שם בשם האריזל שיעקב גימטריה ב' פעמים אלוקים, עם ה' אוטיות. ובליקוטי הלכות הלכות הלכה ו', אות למדלד, בשם האריזל, שיעקב ויוסף גימטריה ג' פעמים הוויה. וגם בשמו שאר הצדיקים מובא בספרי האמת גימטריות משמו ידברך, כי שמו ידברך משותף בשמם. וצדיקה יהיה שמע דקוצ'בריחו. מכל שכן וכל שכן בשמו של ראש כל הצדיקים, אשר התפאר ואמר אין לי בכלל שם, שבוודאי גדלו ועצמו רזים וסודות נפלאים ונוראים בשמו הקדוש עד אין חקר. עד שכל מה שמוצאים בזה עזר רמז לשבח, גם בעניות דעתנו הכל אמת. גם עיין שם בהשיחות הר"ן, בשיחה הנ"ל, מה שאמר רבי שמעון לבל ידמה בדעתו, שגם אדם אחר חשמו כן, אחיזתו גם כן שם וכולי עיין שם. רוחמה ובינה, א', כי בראשונה נבוא בחשבון תיבת בינה, אשר השיג אותה בשלמות ובמלואה, ותביט ותראה רמז נפלא, כי על כן במילוא כזה, ב' י' נ' ה', 553, מכוון במספר נחמן בן שמחה, מכוון ממש. ב. גם בינה היא בסוד נשמה, כי על כן גם תיבת נשמה במילואה כזה, נון, שין, מ, ה, עם הכולל, במספר נחמן בן שמחה. ג. גם בינה היא בסוד המנורה, כי על כן גם תיבת מנורה במילואה כזה, מ, נון, ר, ה, במספר שמו במילואו כזה נון חמ"ן, עם הכולל. שבע מאות ואחת עשרה. וזה אשר גם תיבות מנורת זהב, עם האותיות כמספר הזה. וזה אשר גם תיבות מנורה בדרום, עם האותיות, כמספר נחמן בן שמחה עם השלוש תיבות. חמש מאות וזה אשר גם נר תמיד, עם האותיות, כמספר שמו במילואו כזה, נון חמ"ן, שבע מאות ועשר. וזה אשר גם תיבות שמן, זית, זח, קטית, גימטריה שמו בארבעה פנים. הלא נחמן, נחמן בן שמחה עם האותיות והתיבות, נחמן בן פייגה עם האותיות והתיבות, נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות. ד. בינה ובסוד כן, על כן, כן עם האותיות במספר נחמן עם האותיות, 152. ה. Hey. בינה הוא לפעמים בסוד תבונה, כי על כן גם תב, ב, ו, נ, ה, האיים הכולל, כמספר שמו בשני פנים, הלא נחמן בן פייגה, נחל נובע מקור חוכמה, האיים האותיות והתיבות. ו. בינה היא בסוד לב, ועליה נאמר הלב מבין, כי על כן התיבות הלב מבין, איים האותיות והתיבות, במספר נחמן. ז. בינה היא בסוד נדרים, כי על כן גם זה במספר נחמן בן פגה עם האותיות. הוספה נ"ו, עיין במסכת בכורות ל"ז שהפרת נדרים ביחיד מומחה, אמר רב נחמן כגון אנא. ועיין לעיל בהקדמה ובליקודי הלכות, הלכות טוען וניתן הלכה ב' ועוד ד', מעניין שבועת ה' שתיקן רב נחמן. ח. בינה היא בסוד תפילין. כי על כן אות על ידיך עם האותיות והתיבות והכולל במספר נחמן בן שמחה, 553. וזה אשר גם טוטפות בין עיניך עם הכולל בגימטריה שמו במילואו עם אותיות המילוי, 721. וזה אשר גם השם תפילין אשר בדברי חז"ל במילואם תפל"י נ' עם אותיות המילוי במספר שמו במילואו עם הכולל, 711. וזה אשר גם השם פאר אשר להם, אם תמלאנו כזה פא ר עם אותיות המילוי במספר שמו במילווהו 710. ט. בינה היא בסוד קודש הקודשים, כי על כן גם זה במספר נחמן בן שמחה נחמן בן פגה, ואחד מהם, עם האותיות והכולל. י. בינה הוא בסוד הוא. כי על כן ה' ו' א' במספר נחמן. יא' גם נפש בנימין נמשכה מבינה, כי על כן גם בנימין במספר נחמן עם האותיות. 152. יב' בינה היא בסוד אם הבנים כמספר נחמן. 148. יג' בינה כלולה ויחודה בחוכמה. כי על כן יעלו גם שניהם חכמה ובינה עם האותיות כמספר נחמן, 148. וזה אשר גם א' ב' א' מ', כי חכמה בינה בסוד אב ואם, במספר שמו במילואו נון ח' מ' נ', עם ארבע אותיות, 714. וזה אשר גם השם נסתר אשר בגימטריה, שמו במילואו 710. י"ד ביניי אשר באה בסוד מי, אשר נאמר על זה השם צבקות יעץ, ומי יפר. מי ירפא לך? ומאשר השיג זאת רבנו ז"ל, במלואו דמלואו שאין למעלה מזה. כי על כן מלואו דמלואו כזה, מ, מ, י, ו, ד, עם התיבות והכולל, במספר נחל נובע מקור חוכמה עם התיבות. ועם שני כוללים הוא כמספר נחל נובע מקור חוכמה. 629. וזה אשר גם כתיבתו פשוט ומלא כזה, מ״מ״י, במספר שמו הקדוש נחמן עם האותיות. דבר. ולכן מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, נאמר עליו ויותר ויותר. כי הוא אשר נאמר בו ומי יפר. והוא ראש לכל הצדיקים וכו'. כפי הנראה, שגם מחמת זה הוא אסור קצת במופתים. הוספה, כי בוודאי מה שהצדיק מבטל הוא על פי רצון השם נדבח וממשלתו. כי הלא על ידי זה בעצמו נתגלה ממשלת השם נדבח, כמובן מזה בדברי הבנו זל. כי הוא אם היה מותר במופתים, כמו וכו', היה מתבטל הבחירה לגמרי. ט"ז <תזיין> ובדבר עוממות מידת הבינה, יבין המשכיל מאליו, כאילו כל הימים היו ידועו להספיק ולבהר חלק מריבי רבבות, כי ישר על ידה כל רפואת מחלתנו אשר נכלינו ונשברנו, במחלה אחר מחלה, בשבר אחר שבר, עד כי גדל קיים שברנו. הוספה זה הים, גימטרי הנון, רומז על שער הנון דסיט ראחה, אשר לעומת זה, הוא כלול מכל מחלות ומחובי הנפש עד אין תכלית. וזאת אשר באה מידת הבינה גם בסוד קטורת המעלת ניצוצות, נשמות הפושעים מעמקי הקליפות. וזאת אשר בינה גם בסוד תשובה, תקוות הפושע שבפושעים, כי אין לך דבר שעומד בפניה. וזאת אשר בינה גם בסוד מקווה, אשר כל הטמאים אי אפשר להם לעלות מטומאתם כי אם על ידה. וזאת אשר בינה גם בסוד השני בדי הערבות שבלולב, אשר גם הפושעים מרומזים בהם, כי כל חיותם ותקוותם רק על ידה. וזאת אשר בינה גם בסוד יובל ושופר, שתוקעים בו לקרוא דרור גם לעבדים שנתחייבו להירצה. כי היא האם המרחמת על בניה והולכת אחריהם גם למקום תינופת להוציאה משם. כי היא האם גם לבחינת מלכות, המובא בסימן ע"ח בליקודי מוער"ן חלק א', השוכנת עם בניה בלי הפסק. כי כל כוח המלכות להוציא ולהעלות את הנופלים היא מאיתה, בסוד, אמה עוזיפית מנה לברתה. כמובא מזה בליקודי מוער"ן חלק א', סימן מ"ט, באות ז' נעיין שם היטב. י"ז בכל הדברים האלה תמצא רמוז ונסתר גם במספר שמו הקדוש והנעלם, כקטורת, עם הכולל במספר שמו, במילואו, 710. תשובה עם הכולל במספר שמו במילואו, עם האותיות, 714. מיק ועם הכולל במספר שמו, עם האותיות, 152. שתי פעמים ערבה, במניין שמו, עם שם אביו נחמן בן שמחה, עם הכולל, 554. יובל שופר במספר נחל נובע מקור חוכמה עם התיבות והכולל, 634. אם הבנים במספר שמו כנ"ל 148. י"ח. ועתה נחזור ונשוב לדברינו הנ"ל בדבר עוממות המידה הזאת, כי היא האם הקדושה אשר עליה אמר שלמה המלך עליו השלום את כל דברי השבח שבסדר א' ב', שאומרים אותם בליל שבת עת קבלת המלכות מאורע הנפלאה, להיות מכונה על ידי זה בשם שדה תפוחים. אשר גם זאת במספר שמו בשני פנים, נחמן בן שמחה עם השלוש תיבות, נחמן בן פגה עם השלוש תיבות, יוצא שמונה מאות חמישים ושלוש. י"ט וכל אשר ישים את ליבו להשיר הזה יראה בעיניו כי מבואר שם ברמז נפלא התגלות האור הזה, בעוד גברה ליל חשכות גלותנו, ליתן גם היום טרף המרב הנוראים לאנשי בתום כואביו. בחוק התורה והתפילה, שולחן ערוך והתבודדות. לבלתי נעבור את החוק ההוא כל ימי חיינו. הוספה, שזה בחינת ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. בהן בשיחות טהרן בעוד קפ"ד, שהשני דברים האלה היו הנהגות כלליות לכל מקורביו בכל ימי חייהם. וכפי המובן שם, שקיום השני הדברים האלה בחוק ולא יעבור מסוגל ומועיל לנצח בכפלי כפליים בלי שיעור. יותר מאם אפילו היה עושה אותם האדם כמו כן, ולא בחוק ולא יעבור תמיד בלי הפסק. כ. ואת אשר זמן ולקח ברשותו השדה הקדושה להשקות ולגדל את האילנות שהן נשמות ישראל שנקראים בשם שדה וכרם, כמו שכתוב, כי כרם השם צבקות בית ישראל וכו', ואת אשר בעוז חגר מותנב, או שפה, שזה בחינת חגרה בעוז מותניה ותאמת זרועותיה, גם עיין לכותב בואן חלק א', סימן סמכי בסופו, שכל עניין השדה ותיקוניה כלולים בפסוק ויאמר בועז אותיות בעוז שמרמז על הבינה והחוכמה אשר תעוז וכולי. חגר מותניו עם עת לגמור את כל התיקונים הצריכים הזה, אף אם עבר עליו מה שעבר, ואת אשר לא יכבה נרו אשר יזריח עלינו בליל גלותנו. כ"א גם אשר השתדל בנפלאות ארבעה כוחות שנמצא בידיו הנוראים, להציל ולרפא לכל נשמות ישראל, ובפרט בפרט לכל אשר יעוררם בהתערותא דלתתא בדיבור ובמעשה שניתנה צדקה ואמירת העשרה מזמורי תהילים בבית ציונו הקדוש. נראה לי עניות דעתי מרומז כל זה בארבעה פעמים יד הכתובים שם, הלאי המה ידיה שלך בכישור, בכפיה תמכו פלך, כפה פרשה לעני. וידיה שלחה לאביון. הוספות יעשה כל רוחות ושערות שיהיו במשקל. ראשי תיבות בקישור, וזה שייך לעניין תיקון הברית, כי שערותם יותר מהמשקל ומעשיו איש שעיר, שהוא אדום הממונה על פגם הברית, והמידה של היום השישי, שהוא כנגד יסוד, הוא התיקון לזה. פילוח כבד, ראשי תיבות פלך, מלשון יפלח חץ כבדו, הנאמר לעניין פגם הברית. והוא עיקר הגבורה שמובא במעשה לעניין התפארות הזאת, שגם לאחר שפילחו את האדם וזרקו בו כל מיני חיצים וסמים, והעיקר בכבד, ששם הוא עיקר אחיזת עשיו הוא אדום ועמלק, גם אחרי כן הוא תומך בידיו הקדושים ומוציא מאיתו את החיצים שנזרקו בו ומתקן כל זה. ועל כן כאשר גבר משה ידו וגבר ישראל, ולהפך וגבר עמלק. גם, אין בליקודי הלכות הלכות פסח הלכה ט' בסופה, בהראשי פרקים, מובא שם בביאור לעניין החיצים, הפסוק חץ יפלח כבדו. <coughs> ככל ביתה לבוש שנים הוספה, שנים ראשי תיבות, שחיטה על קברו הקדוש, נתינה את הצדקה על שם נתון תיתן, י' מזמורים, שכל אנשי ביתו ומקורביו לבושים בזה. ועוד יש לפרש בדבר אחר, כי אל תקראי שנים אל השניים. היינו שכל ביתו לבושים, בהשנים האלה, צדקה ועשרה מיני נגינה, שהם מכוונים כנגד שני כוחות מידיו הנוראים, המובאים בה אין שם. והשניים האחרים נתעוררים ממילא על ידי התאחדותם והתחברותם עמהם. ואגב אורך אמרתי לכתוב פה גם הנראה לפי עניות דעתי בעניין ארבעה כוחות שבידיו שכלולים מעשר עשר, כי זה בחינת אל תקריא ידיך אלא יודיך, המובא כמה פעמים בדבריו ז"ל ובשאר ספרי אמת. <coughs> ועל ידי זה לא תראה לביתם אישה לגהנום, כמו שפירש רש"י שם, ככל ביתה לבוש שנים. וגם שאר דברי השבח הזה, כולם יבוהרו על זה למשכיל, בצירוף שאר הקדמות, וכמובן בליקוטי הלכות, הלכות השכמת הבוקר, הלכה ד' אין שם. והמעיין יבין מאליו שמה שלא יזכירנו שם, וכן בשאר מקומות בדבריו הקדושים, כי אם בדרך כלל בשם צדיק, ומפני דרכי שלום וכבוד אלוקים מסתר דבר. וגם, כי אמנם שגם זה אמת, כי כל צדיק הדורש בו בחינת משה משיח, כמובן בדבריו ז"ל. אבל בוודאי העיקר הוא העלית אל כולנה, שהוא משה משיח בעצמו, כי נשמע כמה פעמים מפיו הקדוש בפירוש. וכאשר גם זאת מבוארה בדברי השבח הזה, כי קמו בניה ראשי תיבות בן נפתלי הירץ, וגם נפתלי הירץ בן יהודה. וישרוה, ויאמרו רבות בנות עשו חיל ואת העלית אל כולנה, ועל כן, גם אם תבוא בחשבון השלוש תיבות האלה, עלית אל על כולנה, נביט ונראה שגם הם במספר שמו במילואו נון חט, נון, עם האותיות והכולל. 721. כ"ב, גם יראת השם המובא שם, עם האותיות והתיבות, במניין נחל נובע מכה חוכמה עם האותיות והתיבות. כי הוא הוא אוצר היראה. 647 ועל כן גם יראה במילואו, ירע"א, במספר נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות והתיבות, 647. ולכן תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה המעשיות שסיפר. כ"ג. ובכל השבח הזה קמ"ט תיבות, כמספר נחמנים הכולל. כ"ד. וכל זה שייך לקדושת שבת כנ"ל, ועל כן שבת במספר שמו בשני פנים, נחמנים הכולל. נחמן בן שמחה 702. אמר מעתיק, ועל כן שבת עם הכולל במספר נחמן בר שמחה 703. וזה אשר גם יום השביעי שבת שבתון קודש עם האותיות והתיבות, 2342, במספר שמו בחמישה פנים נחמן, נחמן בן שמחה עם השלוש תיבות, נחמן בן פייגה נון חטא מנון נחל נובע מקור חוכמה ועל כן גם שבת עם האותיות במספר רבי נחמן בן שמחה. 765. כ"ה גם כל מועדי השם אשר קדושתם נמשך משבת וכולם באו בסוד הבינה כנודע בספרי אמת, ועל כן פסח במספר נחמן. חג המצות עם הכולל במספר נחמן בן שמחה. חג השבועות עם הכולל במספר נחמן נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות. 795. שבתון זיכרון תרועה, עם השלוש תיבות ומספר שמו בארבעה פנים, הלא הם נחמן, נחמנ, נחמן בן שמחה עם האותיות, נחמן בן פיגה עם האותיות. ובדברי חז"ל ייקרא בשם ראש השנה, כי על כן גם ראש השנה במספר נחמן בן שמחה, נחמן בן פיגה. ואחד מהם עם האותיות והתיבות והכולל, 861. כי גם כל בניין המלכות שנתעלה ונתגלה בו, לדון ולשפוט ולשקול את כל אחד במאזניים, אם למוות, אם לחיים, אשר על זה מרמז גם המזל מאזניים של החודש הזה, הכל על ידי בינה הילאה, כידוע לידי חן, שכל שורש ותיקון המלכות והמשפט, הכל מאיתה, וכמובן לאל מזה. ועל כן גם מאזניים במספר נחמן, מאזני צדק עם השתי תיבות במספר נחמן בן פגה, עם האותיות, 304. כזה אשר גם כל שופר שמצווה לשמוע בו, וגם זה בסוד בינה כידוע, במספר נון ח ממנון עם אותיות המילוי והכולל, 722. יום כיפורים הוא לכפר עליכם עם החמישה תיבות, במספר נחמן בן פייגה, נחל נובע מקור חוכמה, 923. וזה אשר גם יום כיפורים במילואו כזה יו מ כפר ימ עם אותיות המילואי מכוון למספר הזה עם הכולל, 924. חג הסוכות ויום השמיני עצרת עם הכולל במניין שמו בארבעה פעמים 1740. הלו נחמן עם האותיות, נחמן בן פייגה עם האותיות, נחמן בן שמחה עם האותיות, נון חמ נון עם האותיות. גם תיבת סוכות במילואו כזה ס"כ ו"ת, המספר נחל נובע מכור חוכמה עם האותיות, התיבות והכולל, 648. וכולם בכלל נקראים בשם מועדי השם, כי על כן גם זאת עם השתי תיבות במספר נחמן עם האותיות. אמר מעתיק, ועל כן כל זכורך אל פני האדון השם, הנאמר בפסוק שלוש פעמים בשנה וכו', שש תיבות אלו במספר נחמן בן שמחה עם האותיות והתיבות. 566 כ"ו ואף חנוכה ופורים באו ונתווספו על מועדי השם להיות בכלל בינה ולכן חנוכה במילואו כזה ח' נו' כ"ה במספר נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות 643 פורים במילואו כזה פ' ו' יוד י' מ' עם התיבות והכולל במספר נון ח' מ' נון 710 ורבנו ז"ל, באומרו את המאמר המובא בליקוטי מורן תניאן, הסימן ב', פתח ואמר, ימי חנוכה הם ימי הודאה, ומאשר שיש לדקדק בדבריו, אשר יצאו מפיו הקדוש, כמו בדברי מקרא, דקדקתי וחשבתי גם את זאת, ומצאתי וראיתי, כי ימי חנוכה במספר נחמן עם הכולל, 149. וזה אשר גם סלחנה, שמזה נמשך קדושת חנוכה, כמובא בדבריו ז"ל, בליקוטי מורן תניאן, הסימן ז', כי על כן יעלה גם זה במניין נחמן עם הכולל, 149. כ"ז, <חפזיין> גם תהילים מסוגל לתשובה, ויש בה שייכות למידת הבינה, כמובן בליקוטי מועד עניין הסימן ע"ג. ויש לרמז, כי על כן נמצא בו קמ"ט מזמורים. כי השני מזמורים הראשונים נחשבים כאחת, כמובן במסכת ברכות דף ט בסופו. <חפש> כמספר נחמן עם הכולל, 149. כ"ח <חפש> גם בינה היא בסוד ירושלים שלמעלה, של כי על כן גם זה במניין שמו בשלושה פנים, הלוא נחמן, נחמן בן פייגה, נחמן נחל נובע מקור חוכמה. אלף ושבעים ואחד. כ"ט. בינה היא בסוד אלוקים, כי על כן נחמן בן פייגה עם האותיות והכולל, במספר א', ל', ה', י', מ', עם החמש אותיות. שלוש מאות וחמש. למד. בינה היא בסוד כיסא כבודו ידבך, אשר נאמר עליה בדברי החוזה, אבן ספיר דמות כיסא. ועל כן יעלה גם זה במספר שמו בשני פנים. נח, נחמן בן פייגה, עם האותיות והכולל, נחל נובע מקור חוכמה. 943, בשיא 934. כי הוא אשר נאמר עליו מה שהיה ושיהיה, ומשיח דם משה, אשר זכה לאחוז ולהתאחד בהכיסא הנורא, אשר תשאיר השפה, היה נתב בתורה תיקום ממשלה בליקוטי מוהרן תניאן הסימן א' ובסוף המעשה של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו ובהשמטות בחיי מוהרן בעניין השיר הזה שזה יהיה העולם הבא וכולי כי לפי עניות דעתי שיכין כל הדברים האלה זה לזה וכמובן לבקיא קצת בספרי הבנו ז' וגם בשעה בספרי אמת שמובא בהם עניין השיר הזה. את שיר נעימות השגת אלוקותו על שבעים ושניים נימים פשוט כפול שלוש רבוע שהוא הוויה באחוריים שעולה שבעים ושניים, לענג לנצח את כל אשר לזה. ולכן מספר שמו הקדוש נחמן במילוי הוויה באחוריים כזה, י, י, כ, י, כ, ו, י, כ, ו, כ, עם ארבעה כוללים, מאה ארבעים ושמונה. וזה גם מה שהיה ושיהיה עם ארבע תיבות במספר שמו במילוי נ, ח, מ, נ עם הכולל, שבע מאות ואחת וזה אשר גם משה משיח עם השבע אותיות במספר שמו במילואו וזה אשר גם צמח דוד במספר שמו נחמן עם האותיות 710 גם מה שיכונה הגואל צדק בדניאל ז' בשם בר ענש במספר נחמן בן שמחה 553 גם מה שיכונה שם בדניאל קפיטל ב' בשם אבן כי על כן גם אבן במילואו א' ב' נ' במספר נחן לובע מקור חוכמה, 629. למד אלף. גם מה שכתוב על אודות הגואל צדק, לדעת האריזל, בפרשת שופטים, נביא מקרבך מאחיך כמוני הקים לך, עם האותיות, במספר נחמן בן שמחה נחמן בן פגה, ואחד מהם עם האותיות והכולל, 858. השלושה תיבות מקרב אחיהם כמוך, הכתובים שם מקודם, אשר יתבהר בקיצור נמרץ, לדעת האריז על הנעל, שמקרב אחיהם יעמוד אחד שיהיה כמוך, כי על כן יעלה מספר עם השלוש תיבות במספר שמותיהם הקדושים, משה נחמן, ארבע מאות תשעים וחמש. למד בית, בהם בתרגום ירושלמי על הפסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל, שבזה הפסוק מרומד התכלית האחרון והעולם הבא שיזכו נשמות ישראל כידוע. ועל כן יתרגם שם התרגום בזה הלשון ונחמן דה בלשון הקודש כמו מאת השם עתיד למתנאי העלכון דבית יעקב. גם עיין בשלב פרשת ואתחנן מה שכתב שם בשם מורנו הרב חיים ויטל על פסוק לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל שהפסוק הזה נאמר לשמות משה משיח, אשר יקבל את חלק העולם הבא שלו מהקדוש ברוך הוא ממש, ושאר צדיקים יקבלו על ידו. למד ג' וכל זו מחמת שהשיג בתכלית השלמות מידת הבינה, שהיא העולם הבא כידוע. וכמובן בספרי אמת, שכל עולם התיקון הוא תחיית המתים ועונג הנשמות לנצח ומבינה אמה היא לאה. בסוד הכתוב, כאיש אשר אמו תנחמנו. ויש בזה אותיות נחמן. כי הוא אור הנעלם אשר עליו יסובבו כל הדברים האלה. והוא אשר נאמר עליו וירא אלוקים את האור כי טוב לגנוז, כמו שאמרו חז"ל. למד ד. וזה אשר גם אור במילואו כזה א' ו' ר' במספר נחל נובע מקור החוכמה עם התיבות והכולל. שש מאות וזה אשר גם טוב במילואו כזה ט' ו' ב' עם השלוש תיבות במספר נחמן בן שמחה נחמן בן פגה. 847. וזה אשר גם עדן, נהר, גן, שסימנם עונג כמובא בזוהר הקדוש, וכל עינו גם יהיה מעונג השגת אלוקות, כמובן בספרי אמת, שישיגו על ידו, והן מלקוטי עניין הסימן קל, שמובן שם, שגם נחלת השי עולמות מרמזים על השגות אלוקות כאלה. עם האותיות והתיבות, במספר שמו בשני פנים, נחמן עם הכולל, נחמן בן פייגה. 443. וזה אשר גם עולם הבא, במספר נחמן. וזה אשר גם עולם התיקון, במספר שמו במילואו, נ"ח, מ"מ נון, עם הכולל. וזה ברבים, עם האותיות והתיבות, במספר שמו בשני פנים, נחמן עם הכולל, נחמן בן פייגה. וזה אשר גם מה רב תובך, וזה אשר גם יין המשומר בענויו במספר שמו בשני פנים נחמן עם האותיות והכולל נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות והתיבות והכולל שמונה מאות ואחד וזה אשר גם נעימות במנחה עם האותיות והתיבות במספר שמו במילואו נון חמ נון עם הכולל שבע מאות וזה אשר גם נעימות במספר נחמן בן שמחה עם האותיות והתיבות חמש וזה אשר גם אור זרוע לצדיק עם התיבות במספר נחמ"ן עם אותיות המילוי, 721. וזה אשר גם מי מנוחות במספר נחמן בן שמחה עם הכולל, 554. וזה אשר גם מחיי מתים במספר נחמן בן שמחה, 553. וזה אשר גם צרור החיים במספר נחמן בן שמחה עם האותיות והכולל, 564. למדי. וזה אשר גם כל שנותיו היו בערך ארבעים שנה, כי בין ארבעים לבינה, ואין ברש"י פרשת כתיסה, ששנות האנשים מכוון למניין שנות עולם המתחילים מתשרי. ונמצא לפי זה כשנולד בניסן בשנת תקל"ב, שעל זאת הגרסה כתב מוענת ז"ל שכפיה נראה שכך הוא האמת, והסתלקותו היה בחי ימים בתשרי בשנת תקע"א, מכוון ממש ארבעים שנה. וזה אשר צירוף שמו נחמן מוח נ', כי הוא השיג מוח ענון משערי בינה. וזה אשר גם יום הסתלקותו ועלייתו לגובי מרומים, הוא ממש ביום מערת משה רבנו, ובפרשת השבוע של הסתלקות משה רבנו עליו השלום. וזה אשר ביום שחל בוזי זין הדר, טירת משה רבנו עליו השלום, יחול לעולם יום שני דכל המועד סוכות יום הסתלקותו. <coughs> והנה בכל המבואר דנה נראה לפי עניה דעתי לרמז במאמרו הקדוש שלאחר התורה אח ולנמנה בדיקותי מוהרן סימן כ"ה שצריכים לכנות לעץ הרע שם אחר שלא לכרותו בשם עץ רע רק בשם כוח המדמה עיין שם על פי מה שאמרו חז"ל שבעה שמות יש לו לעץ רע וכו' וידוע לו חן שהם כנגד השבע מידות בסיט רעך כי זה לעומת זה עשה אלוקים כנגד שבע מידות הנמצאים בהקדושה כמובן, כל זה בספרי אמת. והנה עד הנה לא היה בעולם כי אם מערת השבע מידות האלה שהשיגו אותם השבעה רועים להמשיכם ולהעירם עלינו. על כן לא היה כנגד זה כי אם שבעה כוחות העצר הרע, שמבחינת שבעה שמות שיש לו. אבל משבא אדמו"ר זה לעולם והתחיל להעיר ולהופיע עלינו מהמידה השמינית שהיא בינה הילאה, שהשיגה בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, על כן זה לעומת זה גברה ועצמה מאוד גם המידה השמינית של הסית רעך שבחינת מדמה כי בינת דקדושה היא בחינת מבין דבר מתוך דבר וזה לעומת זה בינת דסית רעך הוא בחינת מדמה דבר לדבר בשווא והבל. למדזעין. אבל על כל זאת מידה טובה מרובה ולעולם ידוע לעליונה כי אף על פי שמרוב כובד המלחמה הוספה <coughs> אם תעיין במסכת סנדרים לדף קי"א, מה שאמרו חז"ל על פסוק "ולקחתי אתכם אחד מעיר" וכו', ועל פסוק "וענתה שמה" וכו', לא תתפלא עוד, ומורה לא יעלה עוד על ראשך בראותך, שגם היום יאמרו כל העדה לרגום באבנים את השניים משישים ריבו, אשר בגדולתו לא יאמינו. ובדבריו הנוראים יתדבקו, ואת קולם יתנו לבלתי שמו על זקני העדה, גם אם נשלחו על פי השם. מרוממות דעתו הנעלמה גם היום ליתן מקום לטעות. ונזכור נא ימות עולם ונבין שינות דור ודור. נביט נא ונראה בשבטי קעש בזכותם אנו חיים. וגם הם שנאו בכל מיני שנאה את יוסף אחיהם שהיה גדול ונעלה על כולם. כי רק הוא נחשב בין השבעה וגם קריאת ים סוף היה בזכותו, כמו שאמרו חז"ל על פסוק הים רב הינוס. נשקיף ענא ונראה בדורו של משה רבנו בעצמו, שאנו מדברים בו. מבואר בתורה שבכתב ושבעל פה כמאתיים וחמישים ראשי סנהדרות, נשיאי העדה, אנשי שם, וכו, וכ, וגם כל הדת בני ישראל. עיין היטב בפרשת כוח מראשה עד כולם כאחד רבו ועילונו על משה רבנו רבן של כל הנשיאים, כל הנביאים, אשר פה פה ידבר בהשם ותמונת השם יביט. ואחר כל האותות והמופתים והיד החזקה והמורא הגדול אשר עשה, לעיני כל ישראל. לעיניהם הגופניים והגשמיים. הכרחה הכרחה גברה עליהם הסתה ועלמה כזאת עד שאמרו עליו מה שאמרו, וחשדו אותו באשת איש, כמו שאמרו חז"ל. המשך. כי אף על פי שמרוב כובד המלחמה הוכרח להתכסות ולהסתלק מאיתנו, וגם ארכו ימי הסתלקות בערך כפליים מהמספר מ"ה שנים, שאמרו הצופים על ההתכסות הזאת, אבל לא לעולם יזנח השם ולא לנצח יקצוף. וגם אמנם בכוחו כי עז וגבורתו, משורש הגבורות שבבינה, כי קשתה, לא נתעלם מאיתנו מכל וכל כמאז ומקדם. לבל ידע איש את מקום וגבורתו אשר גאולתנו תלויה בו. ולכן גם אם יעלה לשמיים, שיית מלך הזקן וחסיל, משם יורידו ויעפילו. כי לא ישקוט האיש עד אם כלה הדבר אשר דיבר לגאולנו ולרפאנו מתחלוינו העצומים. את כל האות הזה הוצאתי מדברי מוארנד ז"ל, שמעתי מאבי הרייני כפרת משכבו, ועתה נשוב לדברינו הראשונים, כי עוד לאל מילין. ל"ח. כפי המבואה בבעל התורים על פסוק נביא מקרבך וכו' שהבאתי לאל, שמה שהפסוק מתחיל בנון ומסיים בנון, מרמז שישיג נון שערי בינה. וכפי המובא בספרי אמת, שהשמות שייכים לפסוקים שהתחלתם וסיומם, וסיומם כמותם, נראה מבואר שעל כן גם שמו הקדוש מתחיל בנו"ן ומסיים בנו"ן. למד ט. שגם עיקר שלמות כל התיקונים של הרב הוא על ידי התלמיד, כמובן בתורה אקרא את יהושע בסימן ו' לכותם או' חלק א', בעניין הסוד של תמונת א' והאדם יושב על הכיסא. ואין שם את טבע שמובא שם בעניין מלחמת עמלק, שאף על פי שגם היא יקרה נעשית על ידי משה בעצמו, אבל ביתגליה תלויה המלחמה רק בתלמיד, שהוא מבחינת יהושע, עיין שם. וידוע שהעיקר של כל תלמידיו הקדושים היה מוארנת ולכן נראה בחוש כי ביתגליה הייתה עליו מלחמה פנים ואחור יותר מעל רבנו ז"ל. כי בכל מיני מסירות מסרו, ובכל מיני חירופים מקולות וקללות בפניו, ובפני עיניו חירפו וקיללו. בתפיסה תפסו ומביתו גרשו וגם רצו והשתדלו להורגו ולאמיתו. אותו ואת כל אשר הכיר אמיתתו. כאן אדם מפורסם מהאגרות שנשלח מהצורר להשמידם ולהורגם ולעבדם. כי הוא היה התלמיד האמיתי אשר נאכל ונתהפך למהות רבו ממש כביכול. ותכף בעת התקרבותו גילה אדמורזל את התורה קראה את יהושע. למען הודיע על ידו את הבקיא בשוב לכל המונחים בשאול תחתיות ומתחתיו. וכמובן למשכיל גם בהתורה כי מרחמם ינהגם, לקוטמורן חלק ב' סימן ז', שאמרה קודם הסתלקותו, ורימז בה שמיכה למוענד ז"ל, שכל הארת התלמיד יהושע היא בסוד יקומון עקיצו ורננו שוכני עפר. וכאשר נראה ונודע לכל מביט ומסתכל בספריו הקדושים. שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות טובות וישרות, אבל עיקר ורוב דבריו יסבבו על עניין התחזקות לחזק ולאמץ כל הנחלשים והעייפים והיגעים, אשר המלך רודף אחריהם. לבעל התייאשו עצמם מן הרחמים, כי הוא יתברך חנון ורב לסלוח. וכאשר נשמע ונראה גם בעת יציאת נשמתו הקדושה, שעד נשימה אחרונה כפל ושילש חנון המרבה לסלוח, פעמים אין מספר. הוספה, כן שמעתי מאבי הרי נקפלת משכבו ומשאר אנשים שעמדו בעת הסתלקותו, שאף על פי שאמר אז עוד איזה דיבורים מועטים, אבל עיקר אמירתו לא היה רק זאת, במכתב שאחר הקיצור למדי לא נזכר זאת בפירוש. והמגיד מראשית האחרית סיבב גם אליו קריאת השם בסודות משגבות ועצומות. ועל כן בעניות דעתי חישבתי גם שמו הקדוש ז"ל וראיתי כי הוא כמספר חנון המרבה לסלוח מכוון ממש. וגם הוא מתחיל ומסיים בנון. כי על ידי רבנו ז"ל זכה גם הוא למה שזכה, וכאשר אנו רואים שרבנו ז"ל בעצמו צירף אותו במאמרו הקדוש, נחמן, נתן, צוחקים מכל העולם. הוספה, כי נשמות ישראל הם חלקי מידותיו של השם נדבך, וכל נשמה מסוגלת ונמשכת ביותר לעמידה שנלקחה ממנה. וכל זה כשמיטיבה מעשיה בעולם, כי אם לאו אזי אדרבה, מתגבר עליה ההפך מזה. שמחמת זה אמרו חז"ל, כהנים קפדנים הם, אף על פי שהם ממידת החסד, כי על פי רוב קשה מאוד להיטיב את מעשיו. מ. <מם> וזה אשר גם נחל נובע ממקור החוכמה עם האותיות והתיבות והכולל, מכוון ממש מספר נחמן נתן, 648. כי התלמידים הרב הם משורש אחד, כמובא כל זה בהתורה, והנה פי שניים בהוכחה אליי, בליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ס"ו ויין שם. מ"א. כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלי תכלית השלמות, שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת, לא היה תיקון עולמות כזה. ועל כן יתהפך על ידי זה חטאו לזכות ויקוים. עתה תקום תרחם ציון כי עת לכננה כבא מועד. וזה אשר גם תרחם מכוון למספר הנ"ל, 648. כי ניחם השם ציון ניחם כל חורבותיה ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם ששון ושמחה יימצא בה תודה וכל זמרה. מ"ב גם ראה זה, מה שמצא אחד מאנשי שלומנו בזוהר הקדוש בראשית דף כ"ח, עמוד א', שורה ט', לעניין זה. ולעניין המחלוקת שעליו, מבואר שם בזה הלשון. ובגין דא משה לה מית, ואדם אית כראהו. ובגיני איתמה בגלות הבת רעה, ולאדם לא מצא עזר, אלא כול הוא כנגדו. מ"ג עוד יירשם את עיני בעניין מה שהבאתי לאל, באות את זין ובאות כ"ה. שכל כוח המלכות וכל בניין המלכות, הכל ממידת הבינה, בסוד, עמה עוזיף הטמנה לברתה, עיין שם, ועל כן גם בינה מלכות במספר נחמן ונשמחה, 563. וזה אשר גם נחמן, עם האותיות ובמספר השמות השייכים להם, שהם שם עדני אלוקים, עם הכולל, 152. והעין לעיל בהקדמה מה שהבאתי כדברים האלה גם משאר ספרי אמת, גם העין מסכת בבבט עד דף ע"ה ששלושה נקראו בשם השם, צדיקים, משיח וירושלים וכולי אין שם. וזה אשר גם שמו על שם אמו עם האותיות והכולל במספר א', ל', ק', י', מ', עם החמש אותיות, שלוש מאות וחמש. מ' והנה כפי המובן מדברי אדמו"ר שגם מעי"ר וקדיש מנשמאי הנכי, שהוא רבי שמעון בר יוחאי וכו', נראה לפי עניות דעתי יש לזה שייכות למה שמובא בספרי אמת, שבינה עד עוד התפשתת, וההוד הוא ענף הבינה. וידוע שרבי שמעון בר יוחאי נסתלק בספירת הוד שבעוד, ובוודאי גם משורש מידתו היה שייך לזה. ועל כן, גם רבי שמעון בן יוחאי, במספר רבי נחמן בן שמחה, 553. זה הרמז, שמעתי בשם אחרים. מ"ה. בינה בסוד נשר, ועל כן נשר, עם האותיות, במספר נחמן בן שמחה, 553. מ"ו. גם בינה היא בסוד ענווה, שזו בחינת מוחין דה גדלות, כמובא בליקוטי הלכות, הלכות, תפילין, הלכה ו' באות ב ב ובהלכות תפילת המנחה הלכה ה' באות א', שהענווה והגדלות דקדושה הכל אחד לגמרי. בעיקר מוכין גדלות דגדלות, שזו בחינת ענווה שבענווה, היא אפשר לזכות, כי אם על ידי ארץ ישראל, כמובן בחיי מוהרן בסיפור נסיעתו לארץ ישראל באות י"ב, עיין שם, שמחמת זה מסר כל כך את נפשו לבוא לשם, כי תיקון כל העולמות לנצח היה תלוי בזה. ועל כן התפאר את עצמו בגדולות כאלה. כי כל אלו הוא בסוד בינה הילאה, שהיא בסוד פום ממללל רברבן. ועל כן גם פום ממללל רברבן, עם הכולל, במספר נון ממנון עם האותיות, 721. ובלשון הקודש, פה מדבר גדולות עם האותיות והתיבות, במספר נחמן נחל נובע מקור חוכמה עם האותיות, 795. וזה אשר גם ענבה שבענבה, עם השתי תיבות במספר נחמן בן שמחה, עם האותיות והתיבות. 566. אמר המעתיק, וזה אשר גם ארץ ישראל עם התיבות ואותיות המילוי, עם התיבות ואותיות המילוי כזה, א' צ'י' ש' ר' א' ל' במספר נחמן עם הכולל נ' ח' מ' נ' 859. מ' גם בינה היא בסוד שמחה, ועל כן התעלה על ידו השמחה לנצח בשלמותה ובמילואה וכנ"ל. ועל כן שמחה במילואה כזה, ש, מ, ח, ה, עם ארבע אותיות, במספר שמו הקדוש על שם אביו ואימו כזה, נחמן בן שמחה עם האותיות, נחמן בן פיגה עם האותיות, ואחד מהם עם הכולל. 868 גאולה הראשונה שהייתה בפסח בחיבזון, בלי שלמות היתרות הדלתתא, נתקלקלה קלקול אחר קלקול עד שנתעבה זה לעומת זה החורבן שחל תמיד בזה היום, כמובן בשולחן ערוך, הסימן אט בש וכו'. ועכשיו כל תקוותנו על הגאולה האחרונה, שמזה בעצמו יהיה גם תיקון הגאולה הראשונה. אך עכשיו יהיה כל ההתחלה מפורים, שהוא בחינת מחיית עמלק, כמובן בדבריו ז"ל. והעיקר בכוח ההתערות הדלתתא של ראשי יחידי הדורות שהוא האדמו"ר ז"ל, רבי שמעון בר יוחאי שמקבל מאיתו כנ"ל, ובפרט על ידי עוצם התיקונים שנתקנו ביום הסתלקותם, כמובן בדבריו הקדושים, ששני הימים של הסתלקותם מכוונים להיות חל ביום שחל בפורים, כמובן בכתב יד של הרב מצ'ירין ז"ל המובא להלן, ובשניהם הגדלת ההילולה. יום ל"ג בעומר, הילולה דרבי שמעון בר יוחאי, וזמן שמחתנו. יום הסתלקות האדמו"ר, יום ד' של חג הסוכות, זמן שמחתנו, כמו בפורים שהוא יום שמחה. כי בכוחם הקדוש והנשגב, נצא מבין שן האריות בסטרא אחרא, שהוא זה לעומת זה, ונזכה לבחינת שן, המובה בדבריו הקדושים, לקוט את עניין הסימן פה, שהוא ראשי תיבות, שבת נחמו, נחמת הגאולה. המכוון גם לראשי תיבות של שמותיהם הקדושים, שמעון נחמן. זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. וכעת הנני להעתיק דבר נפלא מכתב יד הרב וכולי, מורנו רב נחמן ז"ל, אב בית דין קודש דצ'רין, השייך לעניין הנ"ל, וזה לשונו. עניין ספירת העומר בבחינת עיגולים, שכל ספירה או ספירה משולבת בחברתה ומסבבת אותה, וחוזרין חלילה. והנה ידוע עניין העיגולים, שכל העיגולים מסבבין ומעגלין סביב נקודת המרכז. והמרכז שבספירת העומר הוא הספירה נצח שבנצח, שהיא מהירה ביום כ"א לספירה. והנה בל"ג בעומר יום הסתלקות רשב"י ז"ל, מהירה הספירה שבעוד. והבן, כי ביום שחל ל"ג בעומר, הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי ז"ל, יחול לעולם יום שני דכל המועד סוכות, יום הסתלקות רבנו הקדוש רבי נחמן ז"ל. אשר מידתו נצח, כידוע מדבריו הקדושים, ושמו בגימטריה נצח. וכן פורים שעבר, הוא גם כן ביום שחל ל"ג בעומר, כאשר נתנו הקדמונים הסימן פלג, שולחן ערוך, רוח חיים, סימן תכ"ח. הוא מבואר בכתבים דיימי חנוכה נגד הוד, וימי פורים נגד נצח. וכמו כן, ל"ג בעומר הוא תמיד ביום חי אייר. ויום ב' בחול המועד סוכות, גם כן ביום חי תשרה. וכשחל יום כ"ה בספירה ביום שבת, אז היא נקודת המרכז לימי הספירה גם לשבתות. לפניו שלוש שבתות ולאחריו שלוש שבתות. כי כל הספירות, ובתוכם גם הספיראות שבעוד, שמאירה ביום הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי ז"ל, מסבבים ומעגלים סביב נקודת המרכז של ימי הספירה, שהיא נצח שבנצח, אשר היא מידתו של רבנו הקדוש ז"ל. ומכל הנ"ל תבין מה שסיים רבנו ז"ל בתחילת הספר ועכשיו וכו'. וגם בליקוד את עניין הסימן ע"ד גם כן סיים ועכשיו וכו' ודי לחכימה. עד כאן לשונו. אמר מוציא לאור להודיע ברבים שהנס שעשה לי השם מטבח, להוציאני לחירות מסכנת מוות, לשלחני לארץ הקודש, היה ביום נצח שבנצח, ספירת רבנו הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן. שנת תרצ"ב שנת תרצ"ב